Retornamos com o programa Momentos Espirituais, agora iniciando a segunda parte. Quando nós daremos andamento ao estudo da obra Boa Nova, psicografada pelo Apóstolo da Caridade Francisco Cândido Xavier, ditada e obra ditada pelo espírito Humberto de Campos, Boa Nova. Estamos estudando o capítulo 23, estudaremos hoje o capítulo 23, intitulado O Servo Bom. Vale a pena estudarmos, re, é, revermos ou reestudarmos o, o capítulo 22, que fala sobre, intitulado A Mulher e a Ressurreição, quando há um comentário muito belo, muito profundo, que Jesus faz sobre a importância da mulher para a humanidade. Vale a pena. E agora, no capítulo 23, então, eu vou pedir para o nosso querido Afonso fazer a leitura e vamos fazendo os comentários pertinentes. Vamos lá, Afonso? Vamos lá. Capítulo 23, O Servo Bom. A condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que por várias vezes foi Jesus obrigado a intervir de maneira por termo a contendas injustificáveis. De vez em quando... Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a, a entrega de todos os bens aos necessitados. Felipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. Veja que interessante, né, que é, a, a importância que, quanto mais nós valorizamos as coisas espirituais, menos damos importância, né, na razão inversa, né, menos damos importância às coisas materiais. E, e os nossos irmãos que conviviam com o mestre, como eles estavam com aquele sentimento imbuído, né, de de se despojar das coisas materiais. Então eles caminhavam para esse raciocínio beirando o extremismo ou ou o raciocínio extremista, né, de ter apenas a roupa do corpo, por exemplo, e que nos que nos faz lembrar aquele famoso eh famoso filósofo Diógenes, que ficou conhecido como o filósofo do barril. E, e ele ele E ele vivia, ele só vivia com uma caneca. E ele fazia as pregações dele eh no sentido de se de se despojar, né, das coisas materiais. E um dia ele viu uma criança, uma criança se abaixando num no local onde tinha água fresca e fez uma concha com as mãos e bebeu a água com, usando a concha das mãos. E e aí ele percebeu que ele nem precisava mais da caneca. <risos> Ou seja, ele se livrou da caneca. E, e ele ficou tão famoso que o próprio Alexandre, o Grande, quis conhecê-lo. E numa determinada ocasião, o Alexandre aproximou-se dele e... É, e fez sombra dele aí o Diógenes fala, né, ele nem sabia quem que era o Alexandre e tal fala, não me tires o que você não me pode dar referindo-se ao sol né então quer dizer é, então lógico que isso é um raciocínio extremista lógico que nós podemos viver com simplicidade mas também não precisamos é, viver É, caminhar para esse extremismo né de viver apenas com a roupa do corpo embora a semana passada ou a semana passada que ouvi uma reportagem sobre o minimalismo né você chegou a ver a poder falar tenho um, um, um comportamento um atual um né comentário documentário, que, né, documentário. Netflix, é, isso o documentário né Você poderia falar para nós, né, resumidamente, né... para que... falar a verdade, tem um tempinho que eu assisti, e eu não assisti todo, mas era justamente uma pessoa que é, tinha um skate, era um rapaz que vendeu o carro e tal, ele tinha um skate, que era o meio de transporte dele, ele tinha algumas poucas camisas, que o resto também ele deu, e, e tava assim, participava de, de um grupo de pessoas que também faziam isso, né, viviam com o mínimo necessário, mas o mínimo era mais de uma camisa, né, era e tinha até skate, né. <risos> era o meio de transporte. É. Mas é uma, é uma é um movimento, né, estamos falando do movimento, que muita gente está fazendo isso e tem um, um movimento quase parecido que chama, é... agora eu esqueci o nome, mas é o um movimento das pessoas que estão vendendo as suas casas e seus, seus apartamentos e comprando aquelas casas trailer, né, reformando e vivendo nas casas trailer. É, que está acontecendo muito nos estados Unidos muita gente indo para essa para esse tipo de vida né porque tem uma redução de padrão onde você mora tem redução de espaço tem redução de tudo mas é interessante tem também no Netflix um programa aonde as pessoas reformam esses trailers e aí colocam uma cobertura colocam co paredes dentro do trailer que se movimenta então seja do banheiro vira é um espaço maior para ter os convidados enfim, Tem um monte de coisa nesse sentido de diminuir aí a quantidade de coisas que se tem, né? É, e outra coisa que eu vi também relacionado a isso é que é alguns, alguns jovens estão se programando para trabalhar com muita intensidade dos 20 aos 40 anos. Aí eles acumulam uma determinada quantia de dinheiro e essa determinada quantia vai fazer... Com que ele já com o cálculo que ele faz né com que com, com que os investimentos que ele fez tal que ele vai viver de maneira é, de maneira simples mas vai viver bem e, e sem a necessidade de trabalhar após os 40 anos então é. por exemplo ele ele quer ele quer ter um, um, um ganho dinheiro nosso aqui do nosso país né é, vamos supor após os 40 anos eu quero ter uma renda de 10 mil. Então ele trabalha assim com muita intensidade, né, quase dia e noite, trabalha dois empregos, três empregos, enfim, para somar, para atingir aquela soma que vai permitir que aos 40 anos ele tenha esse rendimento, mas que ao mesmo tempo ele viva com essa com essa simplicidade, entendeu? Eu tenho ouvido alguns comentários assim, muito animadamente, é, que dá conta de jovens que constituem família e que não aceitam a jornada é, integral de trabalho para não perder a oportunidade de conviver com os filhos, principalmente na idade inicial da infância, da primeira infância, já têm essa consciência. Preferem não ter um nível é, superior de vida material Preferem diminuir ah, o estágio, o patamar... Essas exigências, né? Para que ele possa eles possam desfrutar da vida familiar. Que beleza. Achei já uma evolução são, mesmo. São Tem ideias né? bem positivas. E trazem um novo uma nova proposta. Diferentemente dos nossos discípulos aqui, que estavam tentando impor aos frequentadores. Muito bem. E continuando, né? Como é que se diz... É, então é, é assim ah, no... pois não é o Guilherme só para completar quem quiser procurar esse movimento das casas que eu tô falando chama movimento Tiny house que é casa pequena né então não é, não é só casa a trailer não também são outras construções sim. mas bem reduzidas bem pequenininhas Legal, escreve-se time n y House sim. pois não vamos lá então vamos Afonso. Lá. E quando o pobre nos surge somente nas aparências, replicava judiciosamente Levi, conheço homens abastados que choram na coletoria de cafarda Cafardaúm como miseráveis mendigos, apenas com o fim de se eximirem dos impostos. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? Então vejam você, né? Como que tem os dois lados, né? Então tem aqueles que que se fazem de coitadinhos para obter as vantagens. E evidentemente que nós vemos isso no nosso dia a dia. Até hoje. Né? Até hoje. E, e tem pessoas... Por outro lado, né, que nós consideramos que são pessoas proprietárias de bens terrenos, né, pessoas afortunadas. Eh, e que e que praticam a caridade, e nós nem ficamos sabendo. É. é verdade. Pois não. Tudo isso é verdade, redarguia Simão Pedro. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos e não é por esta razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. Levi, porém, não se dava por vencido e retrucava. A necessidade sincera deve ser objeto incessante de nosso carinho e nosso interesse. Mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus Nos tem vindo pelo mestre que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. O antigo cobrador de impostos expunha assim a sua maneira de ver. Mas Felipe, agarrando-se à letra dos ensinos, replicava com ênfase continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino do céu Jesus não participava dessas discussões porém, sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos e deixando-os entregues aos seus raciocínios próprios aguardava a oportunidade para um esclarecimento geral interessante né você vê que é o ele coloca o contexto primeiro né que havia a dúvida né das correntes de pensamento dentro do, do, do da convivência dos próprios discípulos Sim. né havia aqueles que eram mais sensatos né que buscavam essa vigilância e havia aqueles mais extremistas e também o Pedro né que buscou essa posição de equilíbrio né que ele até diz né que é que nós devemos buscar a inspiração de Deus né que Deus nos inspirará sempre é, nos momentos oportunos né para saber fazer a, a, a, a, a, a distinção né a avaliação exato e a, a habilidade do Cristo de esperar uma situação um momento coletivo para esclarecer aquilo com todos, Exato. Né? E para que a para que a lição fosse eh mais entranhada, né? Fosse mais profunda, né, para aqueles para aqueles corações e por por nossa vez, por nós, no, pros nossos corações, dos nossos. Passava-se o tempo e as pequenas uhum. controvérsias continuavam acesas. Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém a sua última ida a Jericó antes do suplício era aguardada com curiosidade imensa grandes multidões se apinhavam nas estradas é ele era um popstar né da época né onde ele ia é ele ele arrebanhava multidões, multidões. Que, que o acompanhavam né E, evidentemente, que o pessoal lá de Jericó ficou sabendo que ele ia para Jericó e criou aquele alvoroço, né? É verdade. Numa época em que você só tinha a oportunidade de ouvir ao vivo. Os, não existiam os meios de comunicação, era a escrita. Sim, sim. Então, a oportunidade era imperdível. Um publicano abastado, de nome nomezaqueu conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestimoso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sob um sicômoro, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus coração inundado de curiosidade e de sensações alegres o chefe publicano ao aproximar-se o Messias admirou-lhe o porte nobre e simples sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia altamente surpreendido verificou que o mestre estacionara ao seu lado e lhe dizia com um assento íntimo Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Que coisa maravilhosa, hein? Nossa, eu fico imaginando Nossa, que você fêmea, ouvir isso do Cristo Jesus. Poxa vida, né? Que coisa emocionante, né? Que passagem emocionante. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração... O publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento às suas observações mais insignificantes com um grande escândalo da maioria dos discípulos não se tratava de um rico que devia ser condenado? perguntava Filipe a si próprio e Simão Pedro refletia intimamente como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Pois é, então vale a pena nós nos recordarmos, né, que Zaqueu era publicano, como também Levi era publicano. E os publicanos, e os publicanos eram eram judeus como seus irmãos judeus, os coletores de impostos. Mas eram coletores de impostos para favorecer o Império Romano, Roma. Então, eles eram mal vistos, primeiro porque cobravam impostos e depois porque já existia a caixinha, é, né? É, segundo, porque o, o, o dinheiro é... o dinheiro era para os romanos e terceiro porque os romanos faziam vistas grossas para os eventuais desvios que existiam, e, que existiam desde aquela época e, e evidentemente que o é, que eles eram mal vistos porque eles enriqueciam e eles enriqueciam de maneira ilícita, E caus, mas causavam inveja aos outros judeus que não enriqueciam <risos> que os outros judeus também queriam ser como eles, mas os condenavam por causa pelo fato de serem cobradores de impostos de e, e o Zaqueu ele não só era publicano como ele era o chefe, o chefe dos publicanos de Jericó e imagine Jericó era a cidade dos comerciantes né Era, Era expressivo o cargo Exato E tanto é que na parábola Tem um significativo símbolo Na parábola do bom samaritano Que todos nos recordamos Que Jesus conta Que um homem Descia de Jerusalém A Jericó O descia não é só no sentido geográfico Porque Jerusalém ficava Fica a 700 metros acima do nível do mar... e por sua vez Jericó fica... é o lugar mais baixo do planeta... fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Então não é só a descida, não é só geográfica... é uma descida espiritual. Ou seja, aquele homem ele saía das coisas sagradas... Das coisas de Deus, das coisas espirituais, e ia em direção às coisas terrenas, às coisas materiais. O grande templo ficava em Jerusalém? O grande templo ficava em Jerusalém. Então, essa que é a simbolo simbologia, ou seja, ele se afastava de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos expostos aos aos malfeitores, aos ladrões ou, nos dias de hoje, aos obsessores, que nós, é mais fácil nós entrarmos em sintonia com eles, você compreende? Sim. Então, é muito significativo por causa disso, né de todo esse contexto, né é, e eu tô muito curioso para ver como é que vai ser o andamento agora. Né? Há breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexedível. Jesus lhe conquistara as atenções tocando-lhe as fibras mais íntimas do Espírito com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que ficaria eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e os seus discípulos sob um vasto alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas, criminosas do mundo o publicano esclarecia com toda a sinceridade da sua alma só um, um parênteses aqui você viu né que ele ofereceu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo então a gente vale a pena nos recordarmos que é, Jericó naquela época era uma cidade maior mas não é uma cidade como é hoje, né de não sei se hoje tem 100 mil habitantes 200 mil habitantes não sei exatamente quanto que tem hoje é, mas vamos dizer que naquela época a, fosse uma uma aldeia de 5 mil pessoas então aqueles que estavam acompanhando, aquela multidão que acompanhava Jesus é, ficaram do lado de fora mas Zaqueu como era um homem de posses pôde oferecer Alimento para toda aquela multidão Embora o Jesus e os discípulos Ficavam Na sua casa Mal comparando Uma cidadezinha como é, Nazaré Onde Jesus nasceu Cafarnaum Onde teve aqueles momentos maravilhosos Eram aldeias Mais é, Mais humildes Que tinha uma população bem menor E Quando um forasteiro visitava alguém e era recebido na casa daqueles moradores é o, o jantar era oferecido o jantar ou a refeição ah, era oferecido é ao ar livre e as pessoas das outras residências viam aquele aquele Forasteiro ser recebido e ser é acolhido alimentado pelos familiares como se tivesse comido a gente falava lá no interior né eu vou comer fora né ou seja eu vou comer no quintal né no quintal de casa só que lógico que o, o, o quintal entre aspas era visto por todo mundo né por todos os moradores daquelas aldeias que eram aldeias pequenas então quando ele disse que oferecia ofereceu para todo o povo eu não duvido mesmo eu acho que é uma É um, é um hábito que é normal que acontecia Na naquela classe, época, né? né agora é lógico que eu, eu não vou quando não vou dizer que era um é, ele deu comida para cinco mil pessoas né não acredito que tenha sido isso mas certamente foi bastante comida para aquela multidão que o acompanhava que sempre seguiu o Cristo né e retomando senhor é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável Mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó, preendendo, compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Aí você vê que bacana, que é o papel do empresário, né? O empresário, o empresário que é consciente, ele não vai ficar somente acumulando dinheiro, acumulando haveres. Ele vai é, oferecer empregos, oportunidades para a As pessoas da, da, da sua convivência Para as pessoas Ou melhor dizendo Para as pessoas Da cidade aonde ele convive Para aquela comunidade Sim, comunidade Então eu sempre me lembro do, do exemplo muito positivo Que eu sempre admirei Do antigo Do empresário saudoso Para mim saudoso Antônio Hermílio de Moraes Que foi dono Da Votorantim Por muitas décadas Infelizmente, acho que já tem uns 20 anos, né, Guilherme, que ele abandonou o corpo, eh, vitimado pelo mal de Alzheimer. E mas esse homem eh tinha uma capacidade de trabalho tamanha que uma cidade a 20 km de Sorocaba recebe o nome da firma dele, da firma dele que é Votorantim. E toda aquela região foi beneficiada pela por aquela empresa. A tal ponto que eh na época do, do que o Antônio Ermiro estava no auge, era muito comum a, a economia ser baseada no na venda de cimento. Se se estava ocorrendo uma venda de cimento eh Elevada. elevada, a economia estava indo bem. Era um termômetro. Era um termômetro, né? Vamos dizer assim. Mas empresa que continua na família, né? De que empresa dar, que né? continua, né? Continua com a família, exatamente. Embora sem o saudoso Hermídio de Moraes. Não, e, e ele trabalhava a semana toda, só para desfechar, né? E no domingo, no período da manhã, ele... É voluntariamente trabalhava como administrador da do Hospital Beneficência Portuguesa, ah, Beneficência do Hospital Beneficência Síria. Portuguesa. É verdade. Ele foi muito brilhante, viu? Eu quando ele foi candidato a governador do estado em 1986, na eleição, né, que depois a gente soube que teve muitas falcatruas, mas eu votei com gosto nele nesse um eleito administrador, é, ele não, não foi eleito, né? Quem foi eleito à época foi o Orestes Guerraça, mas ele tava muito bem cotado, né, para ser eleito. E aí depois houve algumas coligações lá que fizeram com que o nome dele declinasse. O que eu gostaria de observar na nossa leitura é que esta este relato é trazido pelo nosso autor espiritual, pelo Humberto de Campos. Exatamente para que nós possamos entender o motivo pelo qual o Cristo, reconhecendo Zaqueu sobre o sicômaro, diz que precisava, naquele dia, da companhia dele e da hospedagem dele. Por isso que o contexto inicial, né? O contexto. Então, é. ele dizer já há algum tempo, eu venho a, a, com atitudes como essa, preocupado em que a fortuna que eu administro e que é tão mal vista possa dar frutos à coletividade e em resposta nós vamos ter a sequência da leitura abençoado seja o teu esforço replicou Jesus cheio de bondade Zaqueu ganhou novas forças e murmurou os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los regozijo-me contigo exclamou Messias Porque todos nós somos servos de nosso Pai. Veja esta frase que lapidar: Regozijmo contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano que tantas vezes foi injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa, para a sua consciência dedicada ao bem coletivo. Estasiado, levantou-se e, estendendo-se ao Cristo, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente, Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje, com todos os necessitados, a metade dos meus bens. E se na alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizaloei quadruplicadamente. Ele ficou tão tocado, né, pelo pelo pela bondade do mestre, Eu pelo apoio, pelo estímulo, né? Que ele aí sim agora dá para entender, porque quando a gente lê o texto, o texto do evangelho, você é, não entende o porquê. Fica faltando esses detalhes, Exatamente. Né? dizer, ele vinha construindo isso no seu mente, e nas suas atitudes. Não foi de uma hora para outra, né? Ah, ele viu e Jesus, é. exatamente. Não foi uma coisa instantânea. Bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. É, aí eu vou, já vou entrar aí para fazer uma aquela fazer aquela coisa que o o Guilherme não, não aguenta mais ouvir. <risos> é que, tá vendo? Bem aventurado és tu, és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Que depois que ele falou isso, nos evangelhos está escrito assim: é, hoje a salvação entrou na tua casa. Então quer dizer, é, é um trocadilho que Jesus faz com o próprio nome. Porque Yeshua significa, Yeshua é o nome de Jesus em hebraico/aramaico, né? Então, Yeshua significa aquele que salva. Então, Jesus faz um trocadilho com o próprio nome. Hoje a salvação entrou em sua casa. <risos> Referindo-se duplamente referindo à situação a... e a ele, é, Alguns dos discípulos, notadamente Felipe e Simão, não conseguiram ocultar suas deduções desagradáveis mais ou menos aferrados às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias estranhavam aquela afabilidade de Jesus aprovando os atos de um rico do mundo confessadamente publicano e pecador e como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecerem o Messias Pedro e outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? as riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? por que não se hospedarem numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo dos pecados? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Que interessante, né? Generosa firmeza. Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tem vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior, a que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? O empresário honesto que que oferece empregos para inúmeras famílias. E com um emprego dignidade. E dignidade, exatamente. No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa procurando livrar-se de sua presença. Os segundos, portanto, os que entesouram no céu, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos seus auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus estão seus mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos ouviram-no espantados. Você viu que ele fala, são seus mordomos fiéis, né? E tem também aquela parábola do mordomo infiel que nós já percebemos expusemos em outras oportunidades né? só que agora não <coughs> eu não vou contar porque senão vai se estender se estende muito demais. Demais. Felipe desejoso de, justificar, de se justificar depois da argumentação incisiva do Cristo exclamou Senhor eu não compreendia bem porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres que a vossa bondade nos ensinou a amar Entretanto, Filipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouvi -se falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem nosso irmão? Qual será o mais infeliz, um mendigo sem responsabilidade... a não ser a de sua própria manutenção... ou um pai de família... um pai carregado de filhinhos... a lhe pedirem pão. Como André o observasse... com grande brilho nos olhos... maravilhado com as suas explicações... o mestre acentuou... sim, amigos... ditosos os que repartirem os seus bens... com os pobres... mas... Bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo de um grande necessitar é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Exatamente. Né? Então é a utilização providencial da fortuna. Né? Exato. É bem, bem utilizar a fortuna, os bens que que foram é, destinados a nós para que nós sejamos capazes de, de de fazer com que esses bens sejam multiplicados para o interesse coletivo. Ao invés de entesourados, Ao né? Ao invés de entesourar. Fazer com que eles sejam postos a servir a todos. O nosso querido... Só, só um minutinho, Sônia, desculpe, só rapidinho. É... O nosso querido... Como é que chama o dono do Google lá? O Microsoft, da Microsoft... Bill o Bill Gates. O Bill Gates, ele falou, olha, eu não preciso de todo esse dinheiro que eu tenho. né Que é uma fortuna absurda. 5% desse valor é mais do que suficiente para mim e para os meus familiares. Aí, ele resolveu... É, é, ele resolveu estabelecer várias fundações para pesquisa de das mais variadas é, atribuições na sociedade e fez doação de vultosas somas para isso inclusive pesquisa da do câncer e tantas outras eu, eu eu fiz essa referência Guilherme porque às vezes você tá mais antenado do que eu, você tem mais informações a, a esse respeito Não, eu sei que ele fez para algumas vacinas, algumas curas para o, o problema de saneamento básico em alguns países da África, né aquele problema que a gente a gente acha às vezes que é miserável mas a gente vai no, no banheiro e tem uma descarga para apertar e a água tá, tá limpinha, né? E eles mostram é, a situação de alguns países aonde a limpeza daquilo ali é através de um baldinho botando assim para jogar no rio e que vem para eles tomarem banho depois e lavar a roupa, né? Então sei que ele, ele realmente investiu dinheiro em várias é, frentes como essa. E é uma espécie de um clube de bilionários que faz segue o mesmo mesmo princípio, é? não é só o não é só o Não. não. Desculpa, Sônia, por favor. Não, é eu ia comentar eh que Deus que a espiritualidade maior nos esclarece através das obras de Allan Kardec. Inclusive também está no capítulo 2, meu reino não é deste mundo Que Deus não condena a riqueza O que ele condena é o mau uso dela E, e ele dá o um ênfase, nós somos usufrutuários Ele dá da mesma forma como ele também pode tirar Então neste conjunto de, de situação A riqueza ela vai vir para aqueles que, que estão neste momento, passando pela prova da riqueza e nós temos que entender que a prova da riqueza está para todos. Neste momento, nesta reencarnação, há um grupo que vai se destacar, mas em outras reencarnações nós deveremos passar, porque na asa da, da, da evolução do espírito, ele tem que ter conhecimento, e o amor para desenvolver. O conhecimento vem através dos estudos, vem através também do trabalho. E dentro de todos esses patamares, nós temos que passar por todas as estações do conhecimento. Então, nós vamos vir como advogados, vamos vir como administradores, vamos vir como empresários, vamos ter a, a, a, a consequência de um bom empresário é o valor monetário dele. Vai criar... Uma, um grupo de trabalhos para as pessoas poderem alimentar suas famílias, ganhar oportunidades, seus salários, é. que são as oportunidades, como também nós vamos passar pela miséria. Me Como trabalhadores braçais? Trabalhadores braçais. E só para dar um, um, um, um já comentei aqui, mas sempre vale a pena, né? O Chico tá andando lá na cidade onde que ele estava em Beraba junto com um grupo de de amigos espíritas também que, que o acompanhavam né? que eu acompanhava aí ele viu um gari né um gari que ele faz a limpeza das ruas manutenção da higiene das ruas E de repente os olhos assim e viu que o chico não estava mais com um grupo ele estava lá conversando com o garim então eles pararam e ficaram observando o chico de longe Aí o Chico conversou com o Gari, veio para lá e falou, ah Chico, o que que aconteceu? Ah, eu tava lá conversando com o Gari, fui falar para ele que essa é a última reencarnação dele, que agora ele não vai mais precisar voltar ao planeta de provas e expiações. Olha que beleza essa lição, né? então é, é nós que nos achamos tanto justamente o que estava precisando do espírito um pouco de humildade aprender a humildade aprender a aceitar a situação entendeu e provavelmente ele estava levando uh, a prova dele com coração né sem revolta sem lamentações sem inveja né e nós infelizmente nos agarramos a essas Essas essas virtudes negativas do egoísmo e de orgulho e falhamos, quantas vezes já falhamos em outras provas, né? Então a riqueza sim, vai ter que passar na mão de todos nós. E que saibamos usar com, né, com a forma de correta para sermos é, provedores profícuos, né? Não detentores de acúmulo. E sem atender as necessidades daqueles que necessitam. Mas para isso não precisamos ficar na miséria em dividir tudo que a gente tem, né? Mesmo porque o dinheiro que você divide, se você não planta, vai sumir. E aí? O que, que vai acontecer depois? Quem vai prover aquela situação? Então nós temos que... O melhor dinheiro que nós recebemos é aquele que vem através do suor, do trabalho. E, e a riqueza é uma das provas mais difíceis que a gente tem aqui hoje, né? E uma coisa que vale a pena a gente falar, e é, é um, um trabalho em progresso ainda, esse clube de bilionários, né? A gente vê que tem alguns bilionários, e quando a gente fala de bilionários, estamos falando dos bilionários mesmo. Milionários tem muito, bilionários a gente já começa uma população mais restrita mas a, a, a imagem do Bill Gates, mas também, por exemplo, temos lá o, o Elon Musk, da Tesla, com a com a empresa SpaceX, que eles estão fazendo foguete para ir até Marte para tentar uma possível colonização. Tem o Zuckerberg, do Facebook que não está sendo muito divulgado nos meios de comunicação para não alertar é, muito o pessoal e o mercado financeiro, mas ele já veio é, várias vezes a público dizendo que é natural e muito breve que o, o dinheiro não vai ser suficiente para a quantidade de habitantes do planeta, que ele estava, inclusive, propondo uma um valor dado para cada indivíduo do planeta pelos bilionários e pelas empresas mais ricas do mundo. Né? então a gente tá vendo aí coisas acontecendo que talvez faça parte da transição do nosso planeta para um planeta de regeneração aonde a gente vai ter sombra também né mas aonde a luz vai ser mais presente é muito mais luz do que a sombra o que hoje é invertido né mas são muitas coisas acontecendo é nesse sentido e que é muito gostoso de ver talvez a gente não esteja aqui para ver o, o final disso né aliás talvez estejamos né? não nesse corpinho né em outros corpinhos que vão vir por aí. Ah, Rezemos para que possamos voltar, porque vai estar um planeta bem melhor. né é, se Deus quiser. Os mansos retornarão, viu, querida? Fica tranquilo. E eles darão a terra. E herdarão, é. <risos> em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral, geral. Impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus fe servos festejassem naquela noite memorável para o seu coração. Você vê que ele estava tão envolvido, né? Impressionante, né? Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantaram hinos de cariciosa aventura enquanto jovens em grande número tocavam flautas enchendo de harmonia o ambiente foi então que Jesus reunidos todos contou a, fam a famosa parábola dos talentos conforme a narrativa dos apóstolos e foi também que pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu seus lábios divinos pronunciaram As imorredoras palavras. Bem-aventurado seja tu, servo bom e fiel. É porque na parábola dos talentos tem aqueles dois servos que multiplicaram os talentos, né? Servo bom e fiel. E tem aquele e que, que enterrou, um, né? Que enterrou por receio. mas aí ele se, ele se referiu a Zaqueu. Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Sensacional. Que coisa maravilhosa. Tem uma, é, lógico que o que eu vou falar é baseado no estudo de um de um pesquisador, né, chamado Jorge Damas, que ele escreveu a obra O 13º Apóstolo. E essa obra, ela ela ele chegou à conclusão baseado nos estudos dele que o nosso querido Zaqueu, ele todos nos recordamos na obra Atos dos Apóstolos que quando Judas, que vai ser tema no próximo capítulo ou no seguinte, eh Judas com a com o suicídio de Judas, ah ficou vaga uma cadeira entre os apóstolos. E E essa cadeira foi ocupada. E essa história é contada no Atos dos Apóstolos, é o próximo, né? No capítulo 24. Eh, então ele eh como ficou vaga, eh os apóstolos se reuniram e decidiram estabelecer através da moedinha da sorte quem seria o quem ocuparia aquela vaga. E havia dois pretendentes e o pretendente que ganhou na sorte foi aquele aquela personagem que ficou conhecida como Matias. Matias. Mais tarde na tradição, na tradição da Igreja Católica, São Matias. Pois bem, o nosso querido Jorge, né, Jorge Damas, nesse estudo, ele diz que o Zaqueu quando conheceu Jesus nessa passagem maravilhosa que acabamos de ler, ele assumiu outro nome, e o nome seria Matias. Mais tarde, Matias reencarnaria no Brasil, como não mais como o empresário rico de Jericó, mas como o médico dos pobres. Bezerra de Menez Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes agora tudo isso eu tô falando baseado no estudo desse pesquisador né que eu acho que é uma pesquisa bem fundamentada que nós devemos valorizar não é uma revelação espiritual nada disso né mas como tem algumas correlações eu acho bacana fazer esses comentários e era muito comum né as pessoas quando se convertiam, Adotamento. Elas adotavam outro Adotamento. nome, né? É o caso de Paulo, de Estevão né? Estevão, é Gesiel virou Estevão Exatamente, tantos outros né? Eu acho que é bom só dar uma parte Porque Jesus, ele sempre estava em meio das pessoas Em que eram mais desconjeturadas na época, né? eh uh, dizem assim, recebe um, um rótulo, né, de pessoas que não são dignas, né? E por que que Jesus se aproximava, né? Então eram uh, as prostitutas que ele uh, estava lá no meio, uh, os publicanos que os judeus não gostavam, entendeu? E e tem uma passagem que ele fala: "Os sãos não precisam de médicos", né? Então, ele justamente se aproximava dessas pessoas em que a população não tinha um grande apreço, né? É, também era o perfil de Jesus estar presente na, na, na vida de todos, né? Para dar uma oportunidade de conhecimento para todos, para todos poderem também com conhecer a palavra e, e fazer a sua reforma íntima, né? E foi o que aconteceu com Maria de Magda, né? de Magdal, que foi o que aconteceu uh, com o próprio Zaqueu, apesar que o Zaqueu é um perfil que a gente não conhece. né? Na Bíblia, ele era um publicano que tirava dinheiro do, do, do povo judaico. E aqui, através de Humberto de Campos, a gente tem um, aprofunda, um, um aprofundamento né de que ele, na verdade, ele era um bom empresário, ele ajudava a comunidade, ele sempre estava prestes a, a fazer o bem para quem tivesse necessidade. Então, ele tinha esse perfil bom, apesar de que... Essa forma não era conhecida não era mais não era espalhada né Então você vê como é interessante são passagens da Bíblia e que vem sendo esclarecercido né através da espiritualidade Sim. então significa que como a Bíblia foi feita por homens né estou falando não dos, dos manuscritos que vieram direto para os próprios apóstolos. Mas aqueles que traduziram né? e acabam uh, usando ou modificando algumas situações criando dúvidas né e, e aí vem a espiritualidade e vem dar um esclarecimento maior é como que a própria espiritualidade fala viemos para tirar o véu o véu da obscuridade das dúvidas então o estudo tá aí né basta querer. É, é, conhecer para entender né? ter olhos de ver nessa certeza é o fato é que o mestre nos conhece profundamente e, e nos conhece a intenção e prova de que a sociedade daquela época como a de hoje como se baseia nos valores temporais é preconceituosa e o preconceito é uma leitura parcial é quando a leitura mais integral e completa é aquela que enxerga a nossa essência que é o caso da leitura feita pelo Cristo e isso prova de que não importa em que condição nós estejamos reencarnados em que atitude nós estejamos hoje vinculados se a nossa intenção for positiva isto será certamente reconhecido... pela espiritualidade superior. E nós teremos... portas e convites... abertos para a nossa transformação. Então não se impressione... se você hoje estaciona... numa condição que não lhe agrada... que não é bem vista... ou que sofre preconceito. Se nós nos mantivermos fiéis aos objetivos da luz nós teremos da luz todas as oportunidades garantidas isso fica claro na leitura dos apóstolos e na obra de Humberto de Campos que nós acabamos de ler perfeito bem amigo, se ninguém mais tiver nenhum comentário, acho que o capítulo foi bem significativo, bem marcante, bem emocionante, dá todos os detalhes e todos todo o contexto envolvendo, envolvendo os discípulos, suas dúvidas, e, evidentemente, vem Jesus e lança a, clarida, a claridade meridiana que é característica dele, né, e Um outro, uma outra, um outro detalhe precioso da lição é a grandeza deste homem em saber esperar a oportunidade mais valiosa para emitir a lição, né? Então ele não ficou batendo boca com os discípulos, né? Ele apenas aguardou e evidentemente que essa já havia uma programação porque Zaqueu certamente era uma personagem da Boa Nova que havia reencarnado com esse objetivo e evidentemente que esse encontro com, com o mestre se daria num determinado momento. E ele escolhe aquele momento às vésperas, né, da sua da sua paixão, né, que um pouco um pouco Calma. depois, um pouco depois ele foi para o... volta para Jerusalém e e faz as estações do Calvário como todos sabemos de modo que é muito impressionante a gente observar uma, uma personagem como Zaqueu que tinha preocupações com a coletividade não era simplesmente um publicano grosseiro e, e eternamente voltado para o mal voltado para só acumular, acumular bens terrenos como é a imagem que nós fazíamos até então, né? Então havia todo esse contexto. E outra coisa também que é Zaqueu encontrava-se, e isso nós vamos encontrar na obra de Joana de Ângelis. Uma obra psicografada pelo de, pelo Divaldo eh Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É um livro que é, é difícil de ler esse livro né porque em, você tem que ter você tem que ser portador de conhecimentos psicológicos mais intensos né o pessoal da psicologia se deleita com esse livro eu tenho muitas dificuldades mas eu me lembro com alegria que num determinado momento quando ele fala sobre esse capítulo que é o capítulo é, da salvação dos ricos eu não me lembro exatamente qual o capítulo no Evangelho Segundo o Espiritismo, que tem essa passagem do Zaqueu, então, o a Joana de Ângeles, ela diz que ele se encontrava no sicômoro, o sicômoro era uma grande figueira, né, que dava uma sombra muito grande. Então, havia o símbolo de que Zaqueu encontrava-se na a sombra da sua situação financeira estável, e ele resolve sair dessa sombra e ir em direção ao Cristo. Sair daquele comodismo das coisas materiais e buscar as coisas espirituais. E isso fez com que ele tomasse aquela atitude de dar toda metade dos bens para aquela comunidade e ainda oferecer quatro vezes o valor humano de qualquer um que se sentisse prejudicado, ou que ou ele eventualmente houvesse prejudicado. Então, isso foi uma coisa que partiu do seu íntimo, né? Partiu desse verdadeiramente desse encontro dele, Zaqueu, com o Messias. Interessante, né, Essas, sair dessa sombra, né? Bem, amigos, então nós encerramos esse nosso encontro e retornamos na próxima semana com mais aprendizados com o nosso querido com esse estudo maravilhoso do nosso querido Humberto de Campos que o Humberto de Campos propiciou para a humanidade através das mãos abençoadas do apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier da minha parte um grande abraço Um abraço, Fauzi, um abraço, Lu, um abraço, Fefe. Até a próxima semana, fiquem à vontade para suas despedidas. Sônia. Boa noite a todos. Os ensinamentos de hoje, a leitura de hoje, pode trazer um conforto em seus corações. Entender que nós estamos aqui, aprendendo, ninguém vai sair santos nem anjo, estamos aqui na escala evolutiva, o importante é que um pouquinho que nós aprendemos, nós possamos uh, colocar em prática. É, fico muito feliz de participar mais uma vez deste encontro, com edificações tão importantes dentro da leitura que Allan Kardec nos deixou, através de todo o seu trabalho, de sua obra junto com a espiritualidade. Tudo isso gerenciado pelo nosso governador Jesus ah. Cristo. Então, um beijo a todos, fiquem com Deus e continuem conosco, atendendo as nossas orientações aqui no nosso programa. Desejo a todos os nossos ouvintes que encontrem a alegria que nós aqui reunidos encontramos na leitura dos ensinamentos de Uh, permitidos pela doutrina dos espíritos para que nossa consciência consiga elevar-se e para que consigamos nos situar cada vez melhor dentro da nossa do nosso processo evolutivo para nós dentro da nossa reencarnação cada vez mais certos de que Ter um aliado do calibre de Jesus é realmente um privilégio que nós todos podemos nos beneficiar. Muita paz a todos e até a nossa o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos e lembrando que se você nos está ouvindo é, ao vivo pela rádio, estamos entrando na semana do carnaval. Então, minimalismo nos excessos, que a gente sabe que é, a gente nessa época do ano acaba fazendo algumas coisas que depois podemos nos arrepender. Então, consciência e atenção. Vamos então até sexta-feira que vem e adeus. Tchau, tchau.